Бирекаст Ден Найден forever. <laughs> Вие сте с шестия брой на Бирекаст Аз съм Антон Биров, автор на подкаста, който слушате и на блогът на Бирето, който можете да откриете на адрес www.bireto.blogspot.bg Веднага се извинявам на тези от вас, които не гледат Кеч, защото този брой на подкаста ще е изцяло посветен на този вид развлечение. Ще се реванширам с множество разнообразни теми в следващия седми брой. Така че, наистина, ако не гледате Кеч, едва ли този брой на бирекаст ще ви бъде интересен, предупредени сте. С Маркове и Маркове, вие обаче не мърдите никъде, защото сега е ред на номер 6. Както знаете, 2 април наближава, а тази година на тази дата ще се случат две велики неща. Първо, аз, дебила зад микрофона, ще чукна 27 лета. Освен това обаче, тази година на тази дата е и най-голямото кеч събитие за годината. Ресл В този брой ще направим едно солидно превю на манията, обсъждайки мачовете в нея и историите довели до тях. Гост в броя ми е Иван Вълков, по-познат на хората, влизали някога в BWC, като Коледа 321. Той се връща в времената, в които му даваха да се изявява в подкасти. Ще го извините за пукащия микрофон, ще извините и мен за това, че позволих и на двама ни да говорим толкова дълго. Разговорите за кетч обаче увличат, знаете това много добре. А и какво е по лошо от един смарк? В кавички. Двама смаркове в кавички. Преди да започнем с разговора, обаче е време за реклама. В София се задава първото по рода си кечмания парти и държа да ви поканя на него. То ще се състои на 6 април четвъртък в столичния бар Art Area. Или Art Area, не съм сигурен как точно се произнася. Чакат ви яка музика, тематични кеч-коктейли, както и игра, победителят от която ще си тръгне с автограф от новото попълнение в залата на славата на WWE. Картенгъл. Точно така. Автограф на Олимпийски шампион ще се озове в ръцете на един от вас няколко дни след Мания. Разбира се, освен да печелите разни неща и да се напиете като прасета, ще можете да обсъдите PayPal Viewто и с всички други фенове на партито. ако стане чудо, можете да се видите и с мен, а това винаги е удоволствие. Мерси. И така, 6 април, Артерия София, адресът Арковски 12, стартате в 8 вечерта, пък до когато свърши. Това е, а сега е време с Коледа 3-2-1 да си поговорим за манията и нейните цели. 12, 13, не знам си колко мача. Бире От мърт нърд за Нърдове. Казвам здравей на Коледа. Коледа здравей. Здравей, Бире. За много години. За много години. Коледа мина отдавна, но Коледа е тук при нас сега. Да си, е, говорим... си говорим за кечи. Уху! Ма ти така, мене няма ли нещо като гобък да ме представиш с някакви клипчета преди това, саундтрак, тук някакви джобъри шпалир да ми правят. Коледа, коледа, коледа. <съква> <съква> и се спъваш и падаш. Да, абсолютно. <съква> Поканен съм да си говорим за Resolvenia 33, която официално не е 33, неофициално е 33, само вече някакви нърдове като нас борят с маните. Е така е, защото се пак не трябва да казваме на колко години сте. Много ясно. Си... стана 33 тари съм у колко е стара. The Grand Daddy of the Mall. Mm. Не е Grand Daddy, тя е млада, тя е ролеркостер, <laughs> там го беше Триорайт of the Decade. The Ultimate Триорайт. Даже не мога ги запомним. Не ти трябва, той е мъкър. <laughs> А предлагам ти, караме си матч по матч Коментираме си, всеки споделя мнение Маниката вече се горе долу по -форми. Има Мэгдан Има един такъв тулъст карт И по туаст нямам предвид На Аджакс, имам предвид, че има много матчове Обаче е почти никаква тръпка Течения <laughs> на един-два матча Така, нещо на мен ентусиазма Ми е доста така Увехнал. Не да. ти ентусиазма <laughs> Шайно обиснал ентусиазма <laughs> Абе, моят нечак чак толкова, сега те се опитват последните седмици преди Ресълменя да, се да ми го скапят тотално, ние че бях много доволен, ма ще стигнем и до там. Не, първоначално, преди да стигнем наистина до, до частта с мачовете. кажи защо ти е толкова нисък ентосиазма към това, толкова младо и свежо Pay Per -view. Ами, на първо време, защото за поредна година се. Значи, доколкото, няко, доколкото видях някаква статистика, за шеста поредна година Мейн Евентър ще е с партаймери, защото напълно очаквам Мейн Евентър да е Голдбърг също лесна. И за шеста поредна година се пада да са някакви такива партаймери. Тоест, младите за нищо ги нямат. Което, фактически, какъв е смисъл да гледаш цяла година, като в крайна сметка най-важното шоу пак ще се е гради около някакви хора, които се явяват а, един вид, тук има, тук няма. Така е, така е. А, аз се на а ти, които работят там, Бъхти се цяла година, участваш в ебати историята, в ебати мачовете гърбиш се, по в шоута, и накрая на, на място, където хората наистина блясват и те гледат най-много хора, ти си в андъркарда, а горе са някакви пенсионери. Абсолютно, и ти си в добоки андъркард. Ага. Защото фактически мача за ПВ е титлата, която фактически е най-важна, фактически цялото история дори не се върти около тази титла, и фактически някак си. Леко не разбираема леко шашната история. Да говорим за ортани Уайат нали. Айде, даде това. Даде старта с този матч, даде да започнем наистина от него, пък аз после си каже мнението за цяло. А цял. Казваш шашната история. Аз обаче пък а, съм голям поддръжник на тази история. Последните седмици там покрай а, опитите да вкарат и Люк Харпор в матча бях така доста замислен. Предпочитам ли Харпарде в този матч, заслужава ли Харпарде в този матч? Честно Абсолютно казвам, според мен трябва да е. Трябваше да бъде, но вече няма да бъде. Да, личи, да да да. да да. да. да, че няма да бъде. А това ще ще да е наистина свежо, наистина нещо ново. Защото все пак Орта ни ги гледахме миналата година на No Mercy. Ли. Аз вече ги бъркам. На, на, на No Mercy да... Мърси беше, да, и не беше много добър матч. Точно това е едното нещо. Второто нещо е, че изведнъж, след като дойде големия миг, в който Орта нали най-накрая предсаква лаят, най-накрая прави там... Своите пиротехнически изцепки, вали гроба на систра ги, от които не знаем защо е в някаква. такова сградичка, на сред майната си. Барака! Барака! барака. Бали барака! Този а, психопат, тази пепелянка под и изведнъж тази история загуби всякаква енергия. Някой пук. Както и да е. загуби всякаква енергия. И. А, не мога да си го обясня. Аз лично. Поддържах идеята, че WWE Championship трябва да е в мейн ивента, че Bray Wyatt заслужава да е в мейн ивента Айде, остане ясен, че ще го набутат, защото все пак трябва някои от любимите момченца да е там Ама ето, загуби се всякаква енергия и, и сега, какво се случва? А, ще стигнем до тия матчове Но в Roll, матча за титлата не е най-билдвания матч Не е матчът, който завършва шоута не е в мейн ивента на Roll В SmackDown Маче да Даби да не е най-биюдвания мач, не е основният матч, не е този, чийто сегменти завършват А ами са други матчове. То а, така, и точно, липсата на енергия е това, което казаш. Някакси до, до онзи кутов сегмент, който за мен наистина беше кутов с изгарянето на параката, колкото и престъпно криминално деяние е Но ти неща ги оставаме настрани малко, нали? Да, този се момент наистина ме върна така някакси в 99-та година, когато правяха някакви такива абсурдни моменчета, но някакси той беше единственият момент, в който някак си имаше точно енергия. И, и някакси всичко беше предвидимо, мудно, някакси, някакси нищо не се случваше в тази връжда. Абе. Точно чакашеме Ортанка някакси да направи нещо, но той така и не се случваше. И в един момент, аз в един момент викам си, и те силно са забравили. И той накрая ще запали бараката от нищото, от нищото да, да е това. Да, точно. А, в, смисъл, не... в смисъл, има някаква логика. Той е чакал, нали, притъпявал е така сензитивността на лай, докато той най-нака един бит му дава ключовете за замъка. Един бит. За бараката. <сък> да, за бараката, ключовете <сък> за бараката. <сък> така. И точно тогава нали той ще му забие ножа в гърба, но си. Някакси... Момент, момента сам за себе си беше култов, но някак си в цялата картинка просто не го чувствам, видиш? Малко беше позакъснял. Да, един дикат. Ай, но, но пък самата история, тук това е нещо, което веднага казвам като комплимент лично от мен за тази мания. Това за мен е една от най-добре билднатите мани от години сам. Повечето мачове имат история, някои от които, историята за тях са месеци назад. Прелаят Лаят а, до някъде матча за женската титула Джери Оуенс какво друго Голдбър Клеснар, това са все мачове, които имат доста история за себе си било тя хубава или не другите също имат така някакъв приличен билд не в сравнение с минали години наистина има замислени неща да. но просто на тия неща някакси едно нещо да им куца но тък че ли един вид Съсипа цялата работа. Да, да набиват ти се научи. Точно така. В случая с Брей Брейлайт Тортън, всички знахме горе долу. Аз между другото не очаквах. когато се объявих ти е слухала, че те ще си бият за титлата, аз не. Това, това е абсурд, това няма стане. Няма okay, да бъде. да, си да бях против. Защото е абсолютно излишна според мен. Тя че е излишна излишна, но пък трябва да признаш, че Брей все някога трябваше да стане шампион. Превчам Брей да е шампион и той да се бие тил, отколкото да гледам пак сина, дори когото си титлата. А Стайлс може би се да е по-добрият вариант, но те решиха, че Стайлс ще стигне ми до там, ще ми използва. Ще стигне до него, да. да. Но, но ето, че тази история а, е добре изградена най-малкото. а Всички очаквахме вече, когато стана Брей, шемпи... като Ортензе, Ръмбола, че Брей ще стане шампион. След това някак си стана ясно какво ще, какво ще гледаме на Мания. Но те все пак се постараха в Смакдауните да разчупят нещата с Стайлс, с Харпър, с Батъл и така нататък. Това, тук трябва да им признаем, че опитаха се да разнообразят седмица след седмица, опитаха да разнообразят малко нещата, да, да има някаква интрига, да, има, да не е ясно два месеца предварително къвшия ще е От тази гледна точка, да. Аз мисъл, например, до последния момент вярвах, че Еджи Сталс могат да го включат в този матч и да стане троен матч. Uh -huh. Дори с Харвар да стане и четворен матч. Защото, нали, как ще стигнем до Сталс, според мен той заслужаваше да в мача за титута и според мен имаше шанс да го включат до последно. И фактически в самия матч Ортен да предсака Лайът и фактически Ейджи да си търне с титулата. Един вид. Някаква такава въртка. Да стане. Фактически самото предателството стане на самата мания. За да мога на нататък. Абсолютно. Спри да мърдаш. Пукат ми само фушите като такова си покалка. Okay. Микрофона битае във въздуха. Ма такъв висящ като на Мистър Кенед ли Не е днес такова. Всичко ти е увиснало на теб днес. И ми, март месец Ту, това не трябва да бъде, както иде. Добре, прогноза, айде. А, прогнозата е, според мен, че лая ще спечели, обаче. А -а. Според мен, някакси бех чел някакви такиваши, нали, малко смак, че съм си, така. И бех чел, че Ортан ще е да пушне долу лая. По долна порода сте, долна порода. порода, така, и очаквам а -а. И според мен, не трябва да е лая. и аз... Въобще не му трябва. Напълно съм съгласен, лая трябва да спечели... И аз мисля, че лаят сте спечели. Ортен наистина беше, беше казал някъде, че цялата работа е да го дигне нагоре. А, той може да, да го дигна нагоре, след като печелите от него, след това я загуби в някакъв на връждата. А майде mm -hmm. да не я печели на мани, Ортен няма нужда. От това нещо Лаят има нужда, най-накрая да почне да побеждава в някакви матчове. И да... Трупа победи. Почнаха да, добре. Да. добре. Почнаха да. добре. С Elimination Chimber, тройния матч, след това с Сина и с Тайлс. Почнаха доста добре своят. Сега обаче не нали енергията като се загуби вече. Пак трябва да се натрупа. От друга страна, кетч мани фейсовете винаги печелят, така че от тази да, гледна точка може и Ортен да печели. Мисъл, то амат е непредвидим. Има го то. Моята логика, Ведна ти я е казва. Ортъм губи, т.е. лаят запазва, за да може да има смяна в другия матч. Да не изгърмят всичките сменя световни титли. Тук, лаят запазва. Еми, върпочитани, за ще е да. Добре, дай Друг... следващия матч, айде, махай ги тия. Гаудбърк! А, викаш до песен на мен ивентите. Да, е. Бил Гонбърк Брок Леснар. Universal Championship. Ah. Fantasy Warfare! Fantasy! О, oh, за който <laughs> аз вече не... <laughs> а... Не си ли фантизирата мач, Никой не са си фантазирал с Ай, да си бях фантазирал с този мач, фантазията ми много се свърши. Викаш за минута и 26 Това е матч за бързи хора мигни е. си го пропуснал. А, добре, айде. Голдбърг, Лесна, давай ти. Еми, това матч, фактически, ако Лестер не спечели, е тотално загубен. И не само от това трябва, спечели, той трябва да го унищожи. Което в същия момент не да си го представя, защото Голдбърг за сега има само един бъмп за 5-6 месеца, откакто се е върнал. И просто томач ми много трудно си го представя как ще го отигра. И е, аз не мога. Но, но победата трябва да е за Лестер, Иначе... Аз, по принцип, съм за Годбърг в тази вършта. Защото <съкълзвържат> от време оно ми е един от любимците. И, и, и от целият рол фактически само на него се кефи на джери. Но... <съкълзвържат> и ми радва човека. Някакси не мога, да му... не мога да го хейтвам. Просто радваме ме човек. Е бах ти фетишите, имаш честно. какво да ти кажеш? Годбърг. Къл... Не знам. А Просто има някаква харизма той човек. Абе той, че имам, аз изобщо не успях да се зарадвам толкова колкото други хора След матча на Survivor Series бях много... енгри uh, бях Бях. Uh, как може? Защо? каква е тази подигравка с Леснар Не за друго, защото Леснар го Градиш години наред, като някаква бати животното което мачка абсолютно всички, което прекъсна стрика И накрая пада от Леснар От Годбар така... Мържичко Грубичко Грубичко След това е ръмбълчето на как... Още по-грубичко. Как продвече, тия мачуваме, а... направо ме накараха на си бия главата, станата, честно. А, схванах, като слушах Джерико, нали. колко било изненадващо това нещо, че станало така, че феновете не били прави, това било някаква тръпка. Еми, ни... не ме кефи, смисъл, ако бях дал пари, <към> никой не е пират тука, ако бях дал пари, нали... а, за да го гледам този матч, Щях да се чувствам ограбен. Наистина, Щях да се чувствам ограбен. Не, да, те разбирам. При мен е изцяло субективно. Голдбърг е просто сигурно в топ-3 на фаворите за всички времена и затова съм така. Сигурно, ако беше друг, щях да съм на твоето мнение, но просто е изцяло субективно от моста. Давете, може би, феновете на Голдбърг, които са свикнали с тези негови мачове и така нататък. На тях това им, им харесва, след това иска да видят да, да да как Голдбърг мачка някой за минута и половина. Абсолютно. Ама просто. Нам... It's not my thing, не знам. А обаче а, каза, че според теб ще закрие шоуто според мен ще има такава голяма опасност. Аз не виждам кой друг, мач. Или ще е това, или ще е Рейнс и Тейкър. Което а, пълен абсурд. Пълен а, абсурд. Мисъл... Друг не виждам кой може. Не вярвам да дадат на Ортани Уайят, защото е от разбиване, защото от Смакдаун, те Смакдаун го смятат за пе Шоуто. Да пък ти спати по-добро от роу. Абсолютно. Но просто имат фетиш рол, и според мен или ще е това, или ще е лесна... и Тейкър и Рейнс. И аз, между не мога да представя леснар Годдър как ще се развие. Мале, при да мърдаш. Ще... Фоцентрирай го някъде, то микрофон. Ще дойде, ще чупа микрофон, ще ти кажа. Той е ето, ето, това е проблема. Мустави го е да... за... легнал голем... е някъде, де да го знам. Какво ще ти кажа? Пак си забравихме, че ще зарете. Какво микрофон? Ти не може да представиш, маче. Не можеш та. го фантазираш, не може да <laughs> фантазираш Фентези Warfare. Да, в момента по е лесно да си представя твоя счупен микрофон, отколкото... Това не звучи добре, отколкото да си представя Голдбърг, Леснар, как ще изглежда този мач, какво ще се случи, кой кого ще бие, колко време ще продължи, минута или две или три. Ли. А просто, просто се опасявам, че ще направят някоя мизерия пак на мания, ще оправдат като нещо шокиращо и така нататък. Предпочитам да видя нещо, що го да отколкото да ме шокират. Ама как да е. Аз, аз също не съм проверял статистика, но според мен това може да е най-краткият мейн ивент в историята. Мисля, най-много -най 10 минути, не вярвам, да е, не повече. Еми, ще видим. Ще видим. А, ще дойдем там. Мисля, че един матч на бредхарт Козуна е доста кратък. Някаква стара мания. А, и Паприм. Да. А, добре, прогноза леснар. Прогноза леснар, абсолютно. Иначе няма ни. Въпреки, че естествено, ако Колпър биеше Маркна като идиот, но ще е точно като идиот. Като идиот, като Както и да е. Не, аз нямам нищо против Goldberg нямаш нямам против и Goldberg нали разбираш? Просто това, че а, той, е, той е стана Universal Champion, а не Оуенс Джерико да е за титлата. Ето, аз давам следващия матч, Крис Джерико срещу Кевин Оуенс US Championship, твоето мнение. Матч, който аз очаквах да е за, универса, за вселенската титула, oh, yes. но, но за щастие, т.е. не за щастие, за нещастие, стигнаха само до Саши. Тръмп не ги, ги пусна отвъд САЩ да покръят цялата вселена. са канадци. Да, виж другото. Две канадци? Не, трябва и там една страна. Да даже даже по-добре на Канада да пострадат. Аз но да не влизаме в тази тема. Те е по-добре Канада си пострадат с и да не влизат американци там. Както и да. Но, наистина, очакванията ти за мача. Еми. Сама техничари и очаквам да направят наистина силен матч. Може би кандидат за матча на вечерта. Като гледам карда май да. Е, има е, един, един матч, който може да го. Е, не, два матча, ако, ако имаш предвид Стайл и Шейн. И имам предвид Невил Ерис. А, е, значи три мача евентуално имат, някакъв вариант mm -hmm. mm -hmm. И какво очакваш мача на вечерта? Победа за кого? А, тук ми е трудно да прецина спо мен победа на Овен Защото Джерико доста се задържа, тук пози ще му се сърдат. Може и Джерико вече си вземе почивка. С Марковете сме дебили, които изглежда, мислим и очакваме едни и същи неща, защото се мислим за много умни. А, тъ, всички очакваме, да нанимай, Кевин Оленс да бие. Което до някъде е логично. Джерико вече знае, че ще ходи с флози на турчета на надясно, на ще купонясва, ще крещи. А, Оленс определено има сега нужда от много победи след това унижение от Голдбърк. Ай, до някъде се. След... Докато сел целият му рейн беше слаб. Целият му рейн беше слаб. Значи това беше, да съгласно с теб, това беше много слаб рейн. Ако беше онзи Кевин Оуенс, който виждаме до някъде сега, а, макар че само моят джоп, а сега моята е новата mm. подпирачка, ако виждаме този Кевин Оуенс, който сам пребива хора, ама ги пребива, пребива, мачка, противник след противник. Прочи... Точно, прай... точно, точно, точно, точно, точно, му, както беше точно, точно, точно, е, това е yeah. Кевин което... Оуенс. Проблема, проблема е друг, и според мен ще стигнем до него съвсем малко доготвенно, да но все пак ще го кажа. В момента има твърде много чисти с, с, с такива характеристики в рол. Оуенс, Стролман, Самоджо. И ти не можеш да правиш едно и също с тях тримата. Това, това е факт. Ясно е, че в един момент човек си каже, какво случва този мачка, всички, онзи мачка, всички, този мачка, кой, нали, е мачкащия в това предане, но е нормално, защото те ги набутаха в едно и също шоу и не знаят какво да ги правят. А, но наистина, Рейна му просто беше слаб заради начина по който беше булкван и проче. Да, хил е окей като е хилно, мода е хил и като пребива хора и прави мизери И а, има нужда сега от възстановяване, има нужда от титлата, има нужда от това да, да мачка хора, да натрупа доста победи И Джерику ще е жертва Но на мен това ми беше, може би, единствената история в Роуз, която ми е пукало месеци наред Всеки един Тука. сегмент беше злато Злато. Тук, тук аз бех един от скептиците. Значи, Сегментите сами по себе си не са на бяха интересни. Но в контекста на всичко някакси не ми се вписаха. Защото спо мен нещата около световната титул или най-важната защото трябва да са все сериозни. Има място за комедия, но когато билдваш main event, когато билдваш важни матчове, едва ли не кръвни връжди, както се водеше тази с Рейнс, нещата трябва да са сериозни. А те много често го обръщаха на майтап. -да. И което мен ме дразнеше на моменти. Е, Той ще койдваше от Джерико. Mm -hmm. Което, несъмнено, беше забавен. И пак казвам, сами по себе си сегментите действително бяха злато. Mm -hmm. Но в цялата картинка някакси на моменти ме пъгваха. Е, добре, бе, замисли се за някакви неща, олдскул неща. ми изкача, че боя в супермаркета, Букарти, Остин, пръскането с мляко на Енгъл, те не са точно uh, част от Тайта в пак по някакъв начин бяха вързани с е, да, да, Браво. да, но това са някакси един вид единични моменти, докато при тях беше всяка седмица. Да, е, в един момент се губи сериозността и на титлата. Абсолютно. Е а и преди... в момента не си е много зле. Първият шампион, форфит на титлата на следващия ден, следващия шампион месеци наред печеляше благодарение на чужда помощ и то срещу едни и същи противници в ужасно скучни мачове. И третия шампион... Против гимика си. Да, и третият шампион в момента е някакъв партаймер, който трудно диша и се движи по ринга. <сък> Той се измолява докато идва до ринга. Да, виждат тази тези изобщо не тръгва добре. Като се замислиш... Mm -hmm. Да не говорим, че е и грозна даже. Да, някога бях много голям противник на това, като малък, че uh, World Heavyweight Championship -е беше подарен първоначално на Triple H, обаче там действаха много разумно. те даваш титулата на човек, който, както биш го обясни KF, то така си наистина. Даваш титулата на човек, който е легитимен Легитимно в световен шампион, който а, веднага сдава престижна Тито Тя дадоха на Бауър, който нямаше как да носи престижните. След това дадоха на Оуенс, който за първ път хваща световен в Даби Даби. Хората не могат, не гледат с такова око нито на Бауър, нито на Оуенс, че някакъв престиж да се прехвърли на колана от тях двамата. Абсолютно. А Те неговен, го няма търко. Търко. Те не говорим, че почти всяка смяна на титула три е, пъти -по се появява. Е. Yeah. Един вид титул не може се да смени без него. Някои си такова усещане да се съдаше в един да. да, и още го има, още mm -hmm. го има. А, Прогнозите значи са ни еднакви, Олэнс би трябвало. Да, надявам спомнена хубав матч Наистина за мен това беше най-добрата история, може би, в Роу за месеци наред mm -hmm. И Джерико... Джерико е върховен Право върховен Джерико е легенда, ще стане за мен един от най недооценените кичисти за цялата си кариера Ммм... Mm -hmm. Трудно да кажем, не да Джерико просто е идеален в а, тази си роля, в която е. Той не е човек, който може да пълни зали да дърпа много пари, изглежда. Обаче е, по човекът може, но не са му дали никога в тази роля. Има такива хора, които му пречат нали, да му дадат тази роля. Но а, Джерико е идеален в ролята, в която е той да изгражда нови звезди, да прави страхотни връжди, а, страхотни връжди да прави страхотни сегменти, да вкарва някакви нови неща. Подяли то човек е машина за кечфрезове. За маркетинг, бе. За маркетинг, наистина. И най-великото нещо, което а, Джерико притежава, е а, това много специфично. Не мога да се ти друг ичист, при който да го има. Джерико може да загуби мач, може да спечели мач. Във всеки един вариант това ти изглежда супер легитимно. Мисъл. Да, загубите не му влияят. Да. Загубите не му влияят. Той може да губи месеци наред, изведнъж може да спечели световна титла и ти си напълно окей. Okay. Това е Джерико, напълно, нормално. Много малко хора са, мисля, в е, тази ситуация. Човекът има легитимност очите на феновете и за това. Факт. Значи това е нашия за момента фаворит за матча на вечерта. Кажи следващия матч. Хайде, продължаваме нататък с Карда на Сумения 33, която не е 33. Ще обърне малко внимание на дамите, ако искаш. Хайде да им обърнем внимание. На кои да. дами ще обърне внимание? Айде. Матч, предполагам. Хайде на червените дами. Ей, ме. Е, е, Какво ще кажеш за червените дами или аз да бъда пръв? Червените дами тотално ги съсипаха, според мене. Не, не знам как да го кажеш. Е, Пробо чаш малко, щопа да са ги съсипали. Еми, първо да вземем стрика. Стрика на Шавър, който съсипаха за мен е кредибилността на Саша Пенкс, за да го изгажат този стрик. Хм -хм. Където всяка, всеки рейн на Саша, просто има три, всеки по три седмици горе-долу. Всеки завършваше на пейперво и накрая целият този стрик, който всички мислихме че го градат да го прекратят на кетчмания, те да го прекратиха на някакво рандъм, беше шоу. Някак просто и така от нищото. Mm -hmm. Едно дикие щеше да е много по-добро според мен. Абсолютно! И щеше да има повече лойка. И стрика оставаше. Стрик оставаше. Стрик оставаше. Бели запазваше. А така моха да гърдят към хилтър на Саша Бенкс, която нали да изкарва, че Бейли не може да задържателта да без нея. Просто много неща можеха да направят. Имаха много опции и избраха най тъпът Махни устрика, гледай сега мача който се задава. Между другото, знаеш, че вече е четворен. Да, да, да, да. Защо според теб го направиха четворен? Защото на Кетчмания трябва да има място за всеки. По па, същата ме, причина, ме... в Смакдон включиха всички жени. Или поради които имаме а, поради, същата причина, поради която имаме Android Giant Battle Royal. Абсолютно. А, да. Ная Джекс не е бошки, че тя е а, наистина от този специфичен тип дами, а, като Amazing Kong. Awesome Конг. Amazing, Козъм. Awesome. Зависи къде си я гледал най-много. Нека а, да сме аккуратни. <laughs> Въпросът е, че някак си стои сега в момента като кръпка я сложиха. Бели Шарват и Саша Бенкс имат нали, история, която имат да завършват. Този троен матч ще е да е логичният завършек или а, не завършък, един завършек на този етап, преди да се премине към етапа Бейли, Саша. То, той, хит... той е спорно, доколко можем да говорим за етапи, при положение, че това сигурно има цялата дивизия от четири жени. Те и след кечмания пак същите ще се кечят. То... Точно това е. Въпросът е, че пак има някакво редуване. Разбираш ли? И смисъл, сега очаквам Шаурат поне кратко да я разкарат. Може би, надявам се, даже да я разкарат. И Бейли и Саша да направят нещо. След това, Най, или Бейли и Ная. Или... Нещо е такова. Идеята е, че а... някакво развитие. Ная Джакс е свежото нещо в тези матчове. Тя рано или късно ще стане шампион и ще е някакъв супер доминиращ шампион. Докато, може би, Асука не дебютира в основния ростър. И тя ще дебютира. Междуто, Асука съм. Почти сигурен, че ще дебютира в Роу. Според нашия е е рол, защото имат нужда от защото имат нужда от свежо лице. Как а според мен, защото не говори английски, ще е в смакдълн? Може и може да си прав. Да. Макар, че не мисля, че ще е някакъв факт. А, аз затова японците ги очаквам в Точно <laughs> не, не виждам как Винс ще им погледна, тия хори ще кажа «Те не говорят английски!» <laughs> Какво То е това? Факт. Но той е фимбар трудно му се разбира, му. <laughs> и Предположение ли си победител в четворния мач за титлата на Роу при жените? Очаквам Бейли, като по някакъв начин Саша ще й подари победата. Поне аз така бих го пукнал с моя 16 годишен опит от гледане на Кеч. М аз се чудя. Гледам четирите имена. А, най някакси ми се иска... Да е Ная, за да пребесичките всичките три до сега които сме ги гледали отново и отново и отново и просто да тя да хване титлата и да я държи известно време за да не гледаме нещо в комбинация между Бери Шарот и Саша От друга страна, това включване в последния момент ми се струва, че е само запълнеш В О... ще изяде туша, затова е тук. А, Ная не е логично да изеде туша Много кофта ще тя да отнесе туша, след като тя мога да бъде градена равно като Монстър хил в тази дивизия женска който дъ... след като вземетето да мачка, да мачка, да мачка. До момента я пазят, сравнително мая пазят. Няма... Има една загуба, доколкото се сещам Феник Стива в рол, не знам. Май няколко... Не, не, те само на Survivor Series си я прецакахат. Да. И фактически, до, до, до извъвесна степен, Саша бочна финиша на Fastlane. Да. Fastlane. Да, а... Може би ако Саша предсака пък бели на мания, тогава вече Саша да стане или Саша прецаква бели, някой друг да стане. Абе казвам най-а, защото другите неща почнаха милаз по нервите най дори да ми е грешни трудното, не ми е Ще го преживееш. Да, месо да има там. Да. Мудри да мачка. Следващия мач. Даме и господа, продължаваме с следващия мач, който е... Дам... И е, кажи да, смисъл, аз теплова. Спорете, нали се редуваме. А ти ли казваш жените Фрол? Да. Джон Сина и Ники Бела, след дъми да си мърис. Тук всички ли очакваме да стане това, което очакваме? А, не знам какво имаш предвид аз това, което си представяме някакъв бърз лош. Ще пропозира ли сина? А, не знам, в смисъл, а, след като вече се пових такива, даже във фор и лева менячето. Твърде много набиват във всяко промо. Да, да. набиват твърде много на това, някакси тъпо ще е да стане вече. Твърде се ще е, дори за кетч. Вероятно, да. че това е съпунка за мъже, така, най-мъжката съпунка, Но ще е кринч, според мен. Тумач, смисъл, излишно е. Най-малкото е тъпо спрямо тях двама, там. ако са толкова тъпи да го направят, живи най-хутвото, което мога да стане, е така, не, примерно, Рене Янг да се появи след матч и да каже, добре, Весина, няма ли най-накрая да пропозираш на Ники и той да каже, чакай, чакай, чакай, всичко е Кейфейп? Казвам такива. <сък> не, пояко само... по ще е другото. Сина и Ники бият, нали? Както всичко очаква да стане. Мисля, че ти си на това, мнение, че си не си на Ники. Е, да, за съжаление. Въпроси. Да, е. не знам дали гледа последния SmackDown, ти е със златни. Бутално златни. Смисъл мис. Да. Просто толкова дръпна, от както смак, Смакдаун на отделно шоу. Това го кариерата кариера. Да, това че е супер забавно за гледане. Интерконтинално беше забавна, Интересна, супер престижна беше. Да. Тя беше адски Абсолютно, престижна, да. докато Абсолютно. беше в неговите ръце и докато се разменяха с Зигор. Сега виждаме къде е Зигур. Мис Мисгоре долу се държи. Интерконтинентална титула един Амбро се държи, сякаш изобщо има в себе си. Не искам да обиждам феновете Намбро, аз също до ще ми до него, а, но ми систина в а, възход последно време и естествено сега се удари в, <coughs> Извинявам се. в скалата сина в Скалата сина, хе-хе, <coughs> ще се удари в скалата сина и до там ще му бъде цялата инерция Но за мен ще е яко, печелят синеники, това нали, говорим си а само яко, се надявам момент. да не е склопш Ей, да, аз ти кажеш, но, не знам, що му не да запазиш. Си го извъртят около това, че Марис не е имала мачи, не да знам скоро. Тя не е имала от години. Както и да е. Даже предполагам, че Марис ще отнесе туша от Ники. Да, и аз така очаквам. Защото сина, нали, дреме му. Нали, да, го замани, да, да, ще може и предаване да е. Да, може да е двойно, както а, направиха с а, Бризанго. Да, това това според мен е най лоши сценарий и според мен най-приемливо ще Ники да предаде Марис. Да, да се приключи с това. Но замисли колко забавно ще е. Забавяме, че Джон предлага след мача, победили са и мисли Мариз ги на пребат. Да, това може да спаси малко. Е, това ще е, ако смислят на това нещо. Морална победа. Е, уууу! Пребатно И така дават някакъв скрита камера сегмент как си наблагодари на мис. Добре, че ме спаси момче. А ти като спомена скалата си на... Смяташ ли, че той е наистина първи постъпките на скалата? Или всъщност не е продажник за Холивуд. Не, че не е продажник, не е продаваем за Холивуд. Скалата е уникално животно, тръгна рано в кариерата си, махна се доста по-рано, отколкото сина мисля, сега има възможност да се махне. А, скалата не е добър актьор, това няма какво да се лъжим. Просто има много по-различно присъствие, много по-предсегателно присъствие има от колкото сина на екран И затова филмите с него продават Скалата е екшен да сина просто няма тая аура Така че сина трудно би могъл да се надява на такъв успех в Холивуд М Нормално е вече да му е писнало малко Нормално е да не си дава чак толкова зор Честно казано, аз го предпочитам в тази роля. Тази роля даже ми е интересен. Аз месеци месец, преди Royal Rumble очаквах сина да се върна и да има матч с AJ примерно на Royal и даже да вземе титуата. За мен беше логичният блокинг. Аз нямам нищо против това, нещо че стана. Защото сина беше логичният човек, който да, да бие AJ. А, та сина не мисля, че е тръгнал по пътя на скалата. Най-малко, че от не става. Не е скалата. Само един роки. Да. А... Мислиш, че се появи, между другото, да, да разнообразим малко. Мисля, че се появи скалата тази година. Е, със сигурност. Т.е. всяка година си има пълни сегмент. И то ще е сегмент. Според мен, пак така, може да пребие нашия човек пак. Ох, да, но не. Аз, честно казвам, се радвам в тази на препълнена мания. Се радвам, че не се налага на Русев да отнася някакъв туш или да бъде част от Battle Royale. Тая почивка е, бе... която че ще му дата, ако му се отрази така ако го върнат. Смакдаун с Фежи сили. Да, според ще отида в Смакдаун. Където Искрено се поди като така фаунта на вют, така. Възродява кариери. Иск... Искрено се надявам, защото нашия просто брутален тип а, мисля, че даже за голямо съжаление много български фенове според мен. И с маркове между тях подценяват Трусов. -то... То е причината да гледаш Total Divas. Само това ще ти кажа. Гледал <laughs> съм някои неща от Total Divas". Да, именно за сегменти с него е, съм гледал. Абсолютно. Направи един супер добър съсла, направиха доста добър епизод в Толки с Джерико другото там а, препоръчвам всички фенове, които ни слушат в момента а, Слушайте Толки с Джерико, подкастът на Джерико е страхотен Но конкретно епизод с Руси Филана е доста готин, даже в YouTube може да го намерите Наши е обяснява как а, е гледал кеч на касетки в Пловдив На видеокасетки, Джерико му обяснява, че всъщност щатите гледали порно по този начин а, Обяснява как е отишъл щатите, колко се е мъчил, нали, за да се докопа до някакво училище и какви работи е работил Много добро шоу Открепям така да. не, не е като култовата история на парцалеста от едно време, но пак е добре Не я знам, не я помня Ай да не натоварваме хората с БВЦ истории така, С вътрешни истории Да, които Има нова порода фенове, които дори не знаят какво е БВЦ и... И... А... Не казвам, че това е хубаво нещо задължително <съща> <съща> Но а, е хубаво, че има млади келеши, които също като нас си губят времето и гледат кече. Им харесва и се стараят и гледат, да че се повече. Не е, Тъжно, загуб... не е загуба на време. Както видяхме от Сърдоналд това е пъти към успеха. Е, yeah, така става през Но тъпото е, че и тези хлопета най-вероятно някои от тях ще станат смаркове. <съща> yes. то, то, то е, веднъж, веднъж като станеш смарт, след това не можеш да отепеш пак. А, зависи. Америка, факе, yeah. как ще да. Uh, стига политика. Стига политика да продължим с матчовете от Мания. Отметнахме интергендер матча. Uh... И аз викам за това да стигам до интерконтинентал матча. Полно логично е. Прогноза ти тук в матча Берен Корбин, Дин Амброуз. Ами, тук се надявам на Корбин. По е, значи тази титла на Амброуз му е малко като утешителна награда. М защото, като че ли, някакси нещо не му се получи с световната титла и, и... един вид сега просто чувства, че трябва да дадат някаква титла. И знаеш кое е забавното? Съгласен с теб до някъде. Но забавното поред мен е, че а, реално Рейна на с световната титла беше по-добър от Рейна му с интерконтиненталната. Каква е тази отеха, когато ти се дъниш още по-жестоко? -по Има го и този момент. Амброус навсякъде казва, че е хардворкинг гай. Не, там... той е така. Просто му дават най-тъпия материал да говори. Да, да. А те не могат да решат какво искат от него. Искат да е психопат, искат да е комедиен образ, а... искат да е някакъв неконтролируем тип, дори да не е психопат, просто да е винаги да те знае да се защат, прави. Той е... винаги се лута. Унатика се ута и с възможните конфигурации на своя образ. И а, Харесвам го в смисъл, Честно казвам, от Шилд в един момент беше най-симпатичен той В началото специално, Обаче определено не го използват Както трябва според мен Той според мен тук ще направя налог с Това, което казах за Джерико Олен Само, че тук е това, което се случва в рол съжалявам Той го, върти, го изкарва всичко на майтап ако е сериозен, ще е много по-ефектен Да, да, определено ще е по-ефектен Корбин в случая е сериозен Изглежда Б по Орбин има нужда да си пусне бърда Да, защото изглежда като момченце. Да, има много бейби фейс. Той е... има бейби фейс. Просто да, просто, не, просто е млад, като мисля че е доста млад. А, е Което е странно защото косата му сякаш опада. Косата му не е съгласна с това, че той е млад. Да, точно. А, годините и косата му са на различно, не е за това. Това трябва да се случва. И, и той се лута в годините. И той се лута в годините, косата му се лута и с, а... Възглавен да си сгланици, из банята, както и да е, губи косъм по косъм. Но най-вероятно губейки косъм по косъм ще спечели титла. Така че, А нямам нищо против между другото. Корбин... Против, има потенциал за мен. Не мога да кажа, че има потенциал. Честно казвам, откакто, още от някъс е малко безличен, безинтересен, тия просто простоти с коженото якенце, не съм сигурен. И при него има това, че аз не мога да усети образа какъв му е образа на него, защото и рокер ли е сатанист ли е а, дебил, който до вчера играл е в някакъв футболен отбор и днес е решил, че ще е някакво готкит ли е е това ми пречи при Корбин харесва ми как в последно време някакъв такъв всъщност а... има доста повече прайсфайтер гимик отколкото Овенс защото mm -hmm. за сега не е попадал на роу. <laughs> не е попадал на сина Аз ще попадна май на сина а, се падна, попадна разми... и, по по и падна. Да, но се разби на лекечко, нали? Щетите не бяха толкова сериозни. Възстанови се. Но а, не се връзваше спортмен да, да очакваме той да е. Някакви хора казваха, че имаше някакви не, че той може да е, да би да би шампион. Което е абсурдно. Което е абсурдно. Което но, не е много е много зелен. Но за Intercontinental чемпион що пък не аз съм за и, а, честно казано, вече си мисля, че всеки в момента е по-добра опция от а, Амброс, който. Да, титу, да, просто все едно не иска да я държи в себе си Единствената по опция си е Зигур не, не съм съгласен с теб Зигур в момента да не е добра опция, заради всичко, което му се случи след връждата с мис. Ама това си е вината изцяло е на да даби, даби Зигур беше готов за нещо голямо А иначе за Корбин има някакви такива нали, смартски слухове, че Кейн го е взел под крилото си Което значи, може и да стане нещо от него А да, аз като фен, фен на Кейн И аз като фен на Кейн си, да, мога да го подкрепим, наистина, а, защото, каквото си говорим, колкото си кефим на спотове и така, така има нужда от Бигайс от а, хора с такива размери, с а, такъв стил, а Корбина е и бърз, което е голямо предимство за кечести с, с не, не, по принцип на футболистите им се отдава кеча след това. А, освен ако не си Да Даже и на Goldberg. Е, ту... Колборг чара му е, че изглежда некъдерен <сък> Чара не, му е, че е зелен <сък> <сък> Дори на 50 и колко там Да, той ако почне да изпълнява движенията шлифовано Примерно като AJ или като предхарт на времето Няма да е същото О, Залагаме значи двамата на Корбин Да продължим с някои матчи от по-големите Тези, които едва ли не ги бюдват като мейн-ивенти тъй като не искам да завършваме с Роман Рейнс. Не искам Роман Рейнс да е на финала на нашата продума, защото той обича да го слагат в мейн ивентите, в финалите на всичко. Дай, да си поговорим за Undertaker, Роман Рейнс матча. Кажи ми, според теб, това ли беше добрия вариант за противник на Тейкър на тази мания? Трудно ми да ти кажа. Значи, според мен е Undertaker вече абсолютно е за пенси. Абсолютно този човек си му личи, и във физиономията не може да го скрие. Боли го. Всичко го боли. Сърцето го боли. Къка го боли. Таза го боли. Сътресения Врата си... получава. <сътресения> Шкембе имаше на Роу Просто и той, и Кейнс по е вече... В смисъл не искам да ги така. И ако това ще му е послед... в смисъл, не съ... не... ако не бих в идеален свят, не бих го пукнал това като последния момач, но Нека да ме е последния матч. О, искрено се надявам да не си прав. Тейкър все още има поне още някои души, с които мога да направи дори посредствени мач. Аз нямам проблем да са посредствените да. посредствени матча. Трябваше, трябваше да направи матч с Таос на Рамбо. Според мене. Едни, една последна титла и след това на Кечмания да дропне титлата на Сина. Това е готин вариант, но чакай преди да дропта на си. сина, това е малко трудно щекай да го приема. Да вземе това на AJ на Ръмбъл и да я дропне на някой на Мания окей, но просто не съм окей с това да беше сина, разбираш ли? И е, защо ли нали всички отдавна го чакаме това матч тейкър сина на Мания и. Аз не съм сигурен, че го чакам, но със сигурност не съм и особен фен на идеята за Рейнс. Макар че още на Рел Ръмбъл ни беше заявено, брутално ясно в очите, че това ще е матча на тейкър на Маня. Съжаление, да. Да. М Проблема ми с цялата история. Че няма история. Че няма история. Не, че няма история. Концепцията за The Big Dog versus The Undertaker, за два чия ярд всъщност е Rowringa, е окей okay, концепция. Това е добре. Билда да вече няма как да е добре, когато Тейкър просто не е редовен в шоутата, когато. А... Рейн си имал до сега някаква друга история която се е мъчил супер много, за да победи накрая геройския АО сина. А, не ми харесва и факта, че Строман продължава да е част от тази, тази история, което за мен е огромно пропиляване на Строман, който. А, не знам, имам някакви симпатии към този човек. Мисъл... Я си, а преди нямах смисъл. Той е единственият с... човек, който някакси му провървя на роу. Да, издига се в очите. Не, не му провървя. Провървя му до един момент. В момента изобщо не е в добра ситуация, след като Поп... се влоска с сина 2.0. И Фаслен. Да, след като се блъска с скалата си на две. А, с малкия скала реално. Защото все пак са с брат че челис момента. Строман в момента изобщо не е в добра позиция. Равно той е пълнеш към чужда връжда. Това никакъв случай не е в добра позиция, не преди ресмуния, преди което и да е Пей ти не си в добра позиция, когато теб те ползват за пълнешна връжда, както сега ползват него. И мен малко маят за Строман. От цялата ситуация, колкото е странно маят най-вече за Строман, много ще майят, ако Рейнс бие тейкър. А, много хора ще кажат, логично е и прочее Окей, обаче аз продължавам да упорствам, че той пуш на Рейнс Ми е крайно противен Не е естествен, не е органичен Това е нещо, което насилствено става И именно заради това, че става насилствено среща, все по-голям отпор Пуша на Рейнс е като изнасилване И нормално е феновете <към> просто да се затворят, така да се каже не искат да пуснат Рейнс в сърцата си. Тук аз това... много разглън за финиша, защото от една страна наистина не искам повече да гледам Андратейкър по този начин. Мисъл, като откорешен фен, предпочитам просто Рейнс да победи и да се свърша с Дори мъртъвците имат право да имат чкин ей. Защо? Защо? <laughs> Човек е на години. Ние ще станем на години е, и ние ще имаме Какво? Еми и Голдбърк е на години и нямаш има шкембета. Голдбърк е феномен! Това си говори, нали? <laughs> е, е, те в ВЦВ му викаха да финам. Нали? <laughs> Добре, а, и окей. Да. Okay, каква ти е логика? Значи, какво спори те трябва да стана в Значи, според мен, Рейнс трябва да победи. Uh -huh. Едно нарък за да щупи интернета uh -huh. и после uh -huh. да гледаме сърце-разредателни клипчите в YouTube което ще е забавно от така съдомазохистична гледна точка. От друга страна, просто говорихме си в началото как това е мания отново за партаймари. Еми, трябва да се победи, за да поне някой млад да надделе над някой партаймар. И защото андертейка просто вече. Това трябва да е края. А, и аз споделям логиката, че младите на такива, с такива големи мачове, младите трябва да побеждават партаймарите. Обаче в този конкретен случай не съм. Не съм ОК okay с този пуш на Рейнс. Не съм ОК okay с това да бие Тейкър на мания. Не съм ОК... Okay... Да, не съм окей okay Тейкър да падна от него на мания. Даже може би, ако беше паднал от Сина, ще да съм по окей okay, отколкото да пада от Рейнс. Не знам, имам просто някакъв проблем с цялата ситуация. Но! А, в този ред на мисли... Ти тук залагаш на Рейнс, нали искаш Рейнс, аз с Това е... Това е до такъв изотстигаме. Този ред на мисли, според мен, пък ще е напълно окей. Okay. Сет Ролинс, да е човек, който побеждава три повече. В един много измъчен матч. Матч, до който стигаме по един наистина измъчен начин. А те ще имат ли матч въобще? Ами, а, с оглед на последния рол, мисля, че нещата вървят там. Защото за... а в момента им чувство, че те просто ще имат сегмент. Ами, този нон section Fight, а, според мен ще се е матч. Просто ще е нещо като Майкълс Триповеч на Самурслем. Е, чак толкова силен едва ли ще стане? Не, не, не казвам, че ще е толкова силен. Концепцията тогава беше такава. А, е, да. Концепцията концепция концеп... беше, е бой. Той беше бой, не беше матч, но тураунд си беше пълнокраен матч с рефер, с отборяването и така натък Просто се прибиха като животни. Мисля, че тук концепция се опитва да вървят някъде натам донякъде, за да оправдаят, ако има някакви проблеми с коленете на с до някъде, за да се възползват от цялото това объркване, което се получи покрита нова контузия за него. Което аз съм Окей okay с това проблем, е, че... проблема и на мен с цялата история, че се забави. А... Толкова рядко се случваше нещо в нея, че ти забравиш какво стана преди това. Да. какво беше смисъл? Да, Смисъл. Кога беше SummerSlam? Кога, Вмисъл, кога беше онзи рол, в който uh, Олвен стана шемпион след три повече пред всяка роли. Това е било август месец или началото на септември. Това е супер много време. За всички тези месеци, рано между тях двамата не се е случило нещо чак толкова много. И продължава да не се случва нещо чак толкова много. Uh -huh. uh, измъчен Филт се получи, ако той помогне по някакъв начин кариерата на след отново да тръгне с предната му контузия и да няка в някакъв възход, аз съм напълно за. А, притесняваме, че Хантър може да не падне. Според мен, е, според мен на него въобще не му се занимава вече с матчове. Той иска да се концентрира върху NXT, въобще зад колисната част и той затова не се появяваше толкова много според мен. А... За това, според мен, ако има матч или сегмент или каквото е, според мен тук се че си и ще убие краля. Е, няма да убие краля, защото Хантър ще го сърби. А, даже сега, днес, вчера, четох някакво интервю с него, че сега много повече оценява мачовете, защото а, много рядко му се дава възможност да има такъв. И оценява магията на всичко това нещо. От друга страна, пък преди това някъде беше, казвам, мисля, че в някакъв видеоклип, че от всички неща, с които се занимават зад колистите, в някои от тия предавания за умения, да, да, да Всички неща зад колисите, просто изключително товарващо е, да хем да движиш нещата зад колисите, хем да се занимаваш това да се подготвиш за матч. Което... Абсолютно, и за тази според Фарк... мен е, аз по-скоро със това впечатление оставам Да, но според мен не го ставя, ще го човърка винаги, той изобщо не е на възрастта на Тейкър, примерно, да ми се отказва, не е на възрастта на Майкълс Но пък, а... и, по... но, пък и той си има контузиите Да, да, отразило му се, определено тези години са му се отразили mm -hmm. Но пък в тази си роля Хантер е окей, стига да не се бута в глав, в нещата около титля. Аз честно казвам, имах проблем миналата година малко с Томас. Е, да, го година беше абсурд Да, но ако не се бута, ако така бива използван за да примерно, както беше използван с Брайан, на умение 30, това беше много добър ход. Ако сега по същия начин даде на Сет някаква трамплине за него с този матч, Сет да го победи и след това да тръгне към нещо по-добро, пак съм ОК. Okay. Моят прогноз е Сет. А, имам някакво такова тревожно усещане, че Сет може да падне, но отново моята лойка е парт не трябва да бие в този матч конкретно, а активния кичест, макар е често контузен, трябва да, да бие. И аз съм според за сед. Тук поне сме единодушни. А, въпросът е да ще се получи хубав матч. Между другото, ако, ако двамата са в много добра форма, а, могат да направят много силен матч. Абсолютно, но... В каква форма са? Самнята Съм, коляното на предполагам Съмняват ми и двете колена на H Да, той има история С проблемите с краката си а? То е жалко, че и Стефани няма кой да я бие Тя, тя както ги, тя както ги тя Едно време Трите хикса ги ще, Ги погребаше Всички в мачове. тя сега само с микрофона Ги погреба, което още по-зле да. Топки тук и там и да. жени няма значение <съм> Това, международно, Стефан е един от най-големите проблеми на, на рол. Брат, основния даже. Да, основния даже. Брат и не е чак такъв проблем. С Макдаун ще стигнем и до него. При това обаче има още доста матчове. Кажи ти следващия обаче, за който би искал да кажем, някои думи. Ами, матч, който, който пише, че ТБД матч. какво ти да значи това? А именно матча за женската титла на Смакдаун. Който, първо не знаем с кой точно ще е, и второ не знаем какъв точно ще е. И те даже така го рекламират. We don't know уби. <laughs> да, все още не се знае. Battle Royale ли ще е елиминационен. няма да е. Твърде много тушеве се е необходими и твърде много време. Според мен ще е някакъв или нещо такова. И нещо такова очаквам. Към момента вече има колко пет жени в него. Мики, Наталия, Алекса, която е шампион, разбира се, Беки и Кармела. Предполагам много ми, ако се оправила до тогава, ще вкарат и нея. И евентуално Асука. Асука ще е някаква изненада, да. Между другото, според мен, ако си прав, веднага прогноз се дал. Ако Асука, изненадващ участник в този мач Асука за мен печели титулта. При дебюти си. А, е, ако има изненадващ участник, той ще спечели, според мен. Обаче, аз имам не знам, защо им някакво такова чувство, че Елзорт мога да спечели. Кой? Елзорт. Ао не, моля те, не, не Защо, мисля, то, че... Е, помниш ли ония батл на Кечмания 25? Го... А си го спомням, просто не мисля, че Даби-Даби в момента са в такъв период, че да се подиграят така с жените си. Тогава не, си, не им покаши... Имам някакво чувство, просто. Да, но не си прав. Тогава на Даби-Даби им покаши, те го направиха просто, защото гледаха на женските мачове на комедия. В момента с всичкото това бюдване, с този бесен дабо феминизъм, а... Нелогично ще. И ще срещнат много голям отпор от а, дори по-крайни феминисти от тях. <laughs> и, и ще оправдам. В смисъл, в никакъв случай жените с магнит според мен не заслужат такова нещо. Е, абсолютно го. Която, Която и да Която и спечели, просто да не мъж с женски дрехи. Или тайорбри да се появи като Ники Бел. Хинтнаха го. Хинтнаха го, да. <laughs> Отиваше му. <им. laughs> и често тук няма да се противи на някой от моите две любимки да спечели. Беки, линчи или Алекса, плиз, но... Някакси не го виждам. Поред мен няма да е... А... Няма да е Alexa... а, Няма да е Беки. Защото ако ми искаха да правят Беки шампион, като сега да я бяха направили пак, според мен Алекса има по-големи шансове да спечели. И да запази. Пък ще видим. Да знам. Няма да е лошо, те практически са и двете най-овър в Смакдаун, от женската дивизия. Това с което ти предлагам да продължим е... 2017. Andred the Giant. Memorial Battle Royale. Този толкова чакан от всички матчи. Къде се случват невероятни неща? Да. Строман. Н няма какво да си играем. Еми, май няма кой друг да. Ето, всъщност има много хора, които да са. Тъй като много хора ще виснат. Сами Зейн е човек, който има нужда от гигантска победа. Но няма да му я дадат. Само Джо до момента е без матч И ако не вкарат Фин Балар в последната седмица За да има матч с Джо, което е супер нелогично Няма да има отделен матч Поред тех, мен е, Джо ще отиде към Три пълайчи Сетронинс В някаква форма Което е голям абсурд И което показва, защо не трябва да дебютираш Нови хора преди Мания И то когато рострите ти са пълни И нямаш място дори за Своите кичисти И техните матчове Всъщност тук и аз го виждам като Сами Зейни и Брон Строман. Като Някакво финална двойка. Като финална двойка, да и Сами може да вземе победата. Най-накрая. Не вярвам да му Наистина, ще ми се Сами да получи пуш. А, аз лично даже предпочитах Сами да получи един зверски пуш в края на миналата година, защото с Овен ще да имат... Те имат брутална химия, това е ясно, ще да имат брутална връжда. Брутален матч най-малко ще да има за титлата и ще, ще да е нещо свежо по-различно от Кеви uh, Нова с Сет Рони с Кевинова с Роман Рейнс, който гледахме 10 пъти. Сега... Сами за мен е в същата роля като довзигор на Смакдаун. Джопър, защото просто някой трябва да е джобър. Да, да, което е тъжно, защото си има Джобъри и mm -hmm. да. А иначе Строман, наистина Строман, макар че наистина е в кофти позиция, другата опция, между избравяме някого, другата опция е Лю Харпер. Аз тотално верно бях забързат човек Ето, Харпер Днес е другата опция за човек, който би могъл Според мен на напълно логично е Той да спечели един такъв матч И да получи някакъв пуш на база на този матч Но ето, ето това е големия проблем отново Имаш човек като Харпер, който също не е малък Имаш човек като само Джо Имаш човек като Строман Ти не можеш да намериш място за всичките в карта на Маня Вкарваш ги всичките в Батл uh, Royale. Те не са изхабени гиганти като грамадата, а, дори Кейн може спокойно да бъде жертва в финтика в Батл royale, това са Марк Енри, също изхабен гигант вече на доста години. А, те са свежи лица, едрики чисти, които а, напълно бели в е да гледаш как те пребиват някои, как доминират в даден матч и защо ти ги вкарваш в един матч, в един Батл royale, защото няма какво да ги правиш и все някой ще пострада. Този, който ще спечели, окей, но ще пострадат за него трима други. Примерно. Еми ни зависи как го отиграят. Но, по принцип си прав. И според мен е смисъл на тия батълрой ли е някой по-малък да спечели, за да се покаже като, нали, силен. Mm -hmm. Защото успял да превъзмогне голятите. Един вид. Не Сезаро. И... Беше да, примерно. Сезаро примерно. точно. А, сами, сами ще прят не знае, но аз не си няколя към строман. Ако, ако е човек от Смакдаун, Лук Харпа. мен, е, мен е може и в крайна сметка наистина да е Строман, защото от всички изброени той е най-изграждан в последните mm. месеци и си заслужил mm. някаква е заслужил някакъв момент на Мария, примерно. Най-малко ще го ползват за храна в друга връжда, както казахме вече. Да. Okay. Mm. А мен е, и след качмария ще го ползват за храна, защото трябва да се пива два яда в SummerSlam, я за нещо. Да, да, за да може... Всъщност... Ще бъде изяден, може би, на Самърслем от някого. Нямам нищо против до тогава той да направи няколко интересни неща. Аз, честно казано, предпочитах да му дадат юаститута да бия Роман и така нататък. Но, разбира се, това не се е случило. Това е Роман. Дано, дано го поуправят. В смисъл, Строман, според мен, има. Не, той да. не е загубен. Той не е загубен. Не е в с... но... ситуацията на Зигор, примерно. Но, но просто се удари в скала. Да, да, се да, да, Добре, следващия матч. Следващия матч, тук гледам някакъв матч, който дори не знаех, че е пукнат. За так тактитлата на Роу. <laughs> Лук Галос и Карен Андерсън, Ензо, любовта и големия кас и Сезаро и Шеймас. А, прогноз ведна, ти дам, Ензо и кас. Просто е така си феновете, не за друго, просто за. И спойвай, ще ензикас. Фенска реакция, защото те са хората, които дърпат реакция в този мач. Гаос mm -hmm. mm -hmm. и Андерсън, откакто дебютираха, ми причиниха ужасни неща. А... А Рано най-доброто нещо, което аз съм видял до сега от тях е Текс Фъргюсън и он да, другия. Да, стъкно това ще някак да спомена. <laughs> в Саут Пау Реслинг? Тук е момента да плъгнем South Пау Regional Wrestling, който не го е гледал веднага. Да, може да, може да го откриете в www.com, може да го откриете в YouTube канала на www.com.ru това, е, да това е нещо гениално, това е едно от най-добрите неща, които са правили www.com.ru Отводими на сам. Особено, ако имате така афинитет към южняшката култура на САЩ, да, ще... и ако, ако ще склонни да погледнете на Кечи от неговата наистина забавна страна и нелепа страна, защото това точно, това шоу, това, е, това са да обясним на хората, това са няколко минутни сегментчета. А, като идеята е, че в архивите на WWE е била открита някаква видеокасета, която е от 87 година от някаква компания, наречена Sout Power Wrestling. Всъщност това е а, сатира, WWE се гаврат с а, старите Rigid компании с териториите и вътре Сина Фанданго, Русев, Джерико играят ролите на някакви кечисти с нелепи гимици. И участват в още по-нелепи сегменти. Това е, това е злато. Просто го гледайте yeah. няма да ви. Най-доброто нещо, най нещо по лекичмани. Да. И най-доброто нещо, което са прави с Фанданго от <laughs> години насам. <laughs> да, и с сина от години насам. <laughs> с сина също, сина там е страхотен. Но yeah. наистина, стига с толкова с аутпауригиен реслинг. Гаос и Арден Андерса наистина, наистина са в кофти позиции. Закъсняха малко с това да им дадат титлите, заради прословутия рейн на Даниудей. Е даже тя ще отидат в Смакдаун с AJ. Да, може би трябваше, но пък не мисля, че тогава импакта, който направи, Ее, на упаните. Импакта, който направи AJ Styles в смакдаун, нямаше да е толкова силен. Чай, AJ... Че ми няколко секунди да зацепа какво е. Ама го зацепи, нали? Аз дори да се усети, че го направих. А, но идеята е, че Styles направи супер много и блесна супер много смакдаун до някъде, защото беше и сам, никой не му помагаше. Той беше Хил, който сам си печели мачове. Абгала Осяндърсът някакто останаха в периферията в Рол Това не им подейства добре Сезаро и има след безумната серия мачове, Направиха един приличен тактик Няма какво да се лъжим Не може да е повече Но няма място за тях У е един силен сегмент в иронския пар Да, това е силен сегмент съм. Но реално Те са отбор, защото не знаят какво да ги правят По-отделно, няма място за тях в Сингл uh, дивизиите Окей, okay. Ензо Мор и Биг но някъде на тях малко им позакъсняха титлите Но да им ги дават сяна май да се радват хората и това е. Ти на какво мнение кой ще бие в този матч? аз казах Ензо и Кас А, не, не те разбрах, извиня А, наш нямам никакъв проблем Аз съм фен на отборния кач, аз съм напълно зад има страхотни отборни дивизии Искам и се по-често да гледаме такива матчове като Юсус върс с Американ Алфа в Смакдаун, който беше Отличен отборен матч за титлите Който ми напомни за отборните матча, които гледаме на NXT и Които са най-доброто от отборния кетчвдаби-даби И са в NXT а... Проблема не е в кичистата проблема, може би във времето, в което им дават Времето за изграждане на връжди и така нататък И хората да се ангажират эмоционално с тези неща Най-големият проблем <към> Извинявам се, всъщност не е с това, че го има този трой матч с отборни титли на Роу, аз съм съгласен, нека го има. проблемът е, че най-вероятно няма да има такъв сборни титли на Смакдаун. Аз по мен е точно това сега беше. Това, което може би ще да бъде матч на Мания, но сега го направиха на смакдаун. Да, и с което всъщност след като видиш вчера, Дами да, Останния записваме след Смакдаун. А идеята е, че това, което видяхме там, е много повече достойно за Мания. Отколкото според мен, надявам се да не съм прав, отколкото според мен ще се получи този троен матч. Нещо ме притеснява, че този троен матч просто няма да се получи. Окей. Okay. Най-малкото няма да даде достатъчно време. И аз не очаквам повече от 5-6 минути. Добре. според мен е момента да споменем, uh, може би, най-добрият отбор в света в момента Revival. Очакваш, ти чакаш ли пи да пият след кетчмания на тях? Искам да се надявам не. И ще кажа защо? Защото в момента дори отборите в двете дивизии, които са на лице, не получават време отново, не получават истории. А, жените в момента са в много по-добра позиция. Все пак имаше Peпори на Смакдаун с три женски мача, които бяха три изградени женски мача, което е похвално наистина. Фермишния Чембър имаше три мача, които бяха с история за тях, напълно логични да се случат. За отборите няма такова нещо. Отборите не получават това внимание, не получават това време. А както виждаме, а, има добри неща там Юсос с смятан на образа, се супер забав so, Те се разцепват, личи вече, те изпитват удоволствие Както The New Day удоволствие, това което правят в началото Сега и те се кефят на това което правят И това просто те грабва, сегментите с тях те грабват Американ Афа с страхотен отбор Ензо и Каса, Entertaining отбор, Макар Маккарден са супер добри на ринга Най-вече Ензо но се замисли, това е Бризанго, Диасеншън, Гаос и Андерсън, дори въпреки са отборни шемпиони. Това са все отбори, които не получават време. И ривайвъл ще се озоват в същата ситуация. Те ще бъдат в ростъра, може би ще получат някакъв първоначален пуш и след това ще озоват в позицията на Диасеншън. Това е страхът ми. Не не, не казвам, че... Да, съм... да, и абсолютно съм съгласен, но под друга страна Феникс ти с промен са тотално изчерпани. Те вече няма и там с кога да жутугът Това е проблема, да Това е между момента се... макомжи чуки на ковални един вид. Точно а, кофти момент. и момент Но какво да правиш Тук искам да спомена един фентази букинг От моята страна Спомене спомен е, Американ Алфа имат нужда от Картенгъл Доста хора мисля така Аз мисля така Защото Идат... и двамата и не Кътват много промота, Въпреки, че могат според мен, особено Гейбъл според спомен един менеджер като Енгъл, като едно време ти има както пеха, спомен няма да им зле. А съгласен съм с идеята да има менеджер, а не да се му протежете. So, е, да, да, да, да. Менеджер, менеджер. Да ги бута напред, а не да стоят в сянката. Както бях. А so, споменете на Енгъл няма да да, да, да да стъпи на ринга. Както по същата причина, която и Брайан Данилса няма да му да, да, да, да стъпи на ринга. Повече споменете на Енгъл. И затова само като менеджер го виждат. Енгъл е доста на между другото, за матч, така че не знам, но... Е, той Брайан е на Хъсън, ама... Бран е доста на и вече даже леко е зубен. Да. Но наистина Америка на алфа ще спечелят много от Енгъл, просто ги има такъв, че просто се връзва с Кърт Енгъл. Те си плачат за него. Да, крещи, Кърт Енгъл, Кърт Енгъл, Кърт не сме с Кърт да, ще е готино. Наистина ще готино. Макар, че мисля, че те в момента добре се правят. Не получават същите реакции, които получаваха в FNXT, което е нормално. FNXT публиката е ненормална идейна и по-малка и по-звучна, по разбира се. Но пък на ринга са си отлични. Този матч, наистина, гледайте матча с титли между ЮСУ и Американал Фолцмакдаун. Матч, който трябва да се види. Минаваме и... нататък. Останаха два мача по мои сметки Останаха, а, мисля, че вече е ясно кой ще ни е мейн-ивент Така <сък> да. <сък> <сък> е да отметнем Крузър Championship не Невио срещу Остин Ерис. Ох, тези Крузър Да не те, да говорим за проблемите на дивизита Те са много дясна И на 205 Ливе Също има доста проблеми Да си говорим по конкретно за връждата Кво е твоето мнение за нея Кой мислиш, че ще победи? Ами, честно казано, това е е върху който има е най-малко наблюдения, mm -hmm. но съм запознати с двамата. Споку, самата въща е малко наблюдения, но за Остин Ерис и за Неви го знам доста, като особено за Ерис имам огромни очаквания от него и ако действително се възстановил напълно от контузите си, която беше брутална, доколкото то знам, той има шина в главата си сега, което представям си как на летища минава през с нея, това ще е уникалният бич сигурно на него, както и те... Uh, според мен трябва да вземе титут. Но е му финишър трябва да хедбът. <съпълзвър> а, <съплзвър> а, това е според... ли да е директна дисквалификация? <съплзвър> да, това е по-зна. Ползвър... Чуваш... Той не е въшен предмет, той е вътре в него. А, ето, виж къде е. А сега де. Нещото. Според мен, наистина, на Ерише Е, е правилното нещо да победи. Не за друго. Невил, е било... Определено... Невил е освежи тази девизия и даде. Рокън, Но... Невил. Както да. някои хора казаха. дойде дой, дой, е да телеитне Cruiser Mate Division. Да. Да Кинкав да Cruiser Mate А Той наистина посвежи по нещата малко, защото там положението беше лошо, това е ясно. А Ерис обаче е един достоен заместник, достоен шампион, е Да, той е с пъти над. Той е над цялата дивизия, според мен. Той е човек, който аз супер много се радвах, когато получи. ...нужното уважение в TNA... ...фенсъм uh, на Austin Eris, също така. Абсолютно. Макар, че за съжаление вече няма да слушаме А, ...ааа, ендъграните сме на в който е един от най <laughs> и ...гимик подходящи тимове в историята. Ери е страхотен, просто... ...все още предстои да видим. До момента не сме видяли как той се справя в WW среда. И то не зависи толкова от него, зависи от това какви възможности му дадат. А според мен той ще е по-добър като Хил. А, а той, той тъкмо тръгна да бъде хил също. Как беше он? Хидел и там. Да, хидел и За дихателството му. Точно така. Обаче се контузи. Mm -hmm. И фактически не можахме да го видим в пълния му блясък като хил. А според мен има много повече потенциал, защото това World, uh, Greatest Man that Ever Lived. Тази, извиня, носи. Тази е хил. Да, надявам се те да вземете и ай, евентуално да видим някакъв трън нататък. Мисля, че ще го видим неизбежно. Според мен, тук нещо да спомена. Ние, по принцип, преди малко говорих на как на Кетчмания трябва да има за всеки по нещо. Mm -hmm. И по принцип, как не съгласни с това, но според мен може да има място и за Джак Галахър. Uh, или някъде на Кетчмания. Той може да е в анджерата Джан Бетъл Ройл, но според мен трябва да намери място на. Галахър е интересен но при. Толкова хора, такива имена, няма как да го сложиш като отделна фигура в дъската с карта mm -hmm. Мисъл, Сигурно тропона. в Battle Royale ще има момента с четвера Ако в Battle Royale се появише е дори забавно Мисъл, Който и Крузър да се появи в Мемориал Battle Royale за The Giant, Пак ще е някакво хумористично ще е до някъде, за съжаление Нямам нищо против това. галаха да се появи там Да, окей okay, съм. Аз нямам нищо против него, даже ами ще е по-интересен, е по-запомнеща се лица на, на дивизията Но наистина на е много трудно да намериш място за когото идея, а Аз честно казвам, съм изненадан, че намериха място за Ерис И че рис... малко рискуват с него Все пак, той, както ти казато, до скоро беше контузен Преди това публиката на Даби, тази която не гледа NXT Както не гледал тия, не е гледал, е гледал Арове, те не знаят кое е още риск. И това да го пуснеш в матч за титлата, дори крузрове е титлата, наманя, е така изведнъж, си е малък риск. И се надявам обаче да оправдан риск. Мисля, че ако им дадат време и най-вече ако им дадат да правят каквото те си знаят, тие двамата могат да правят прекрасен матч. Не, абсолютно. Да, а не както изглежда. Не знам, ограничават ли ги, не знам каква е проблема, но просто Крузерлай дивизията и а, 205 лайф, казах, че не искам да го обсъждаме, но все пак да го отметнем, просто бледнеят в сравнение с а, турнира, който беше. Mm -hmm. Просто нещо, нещо не се получава. Мисля, че просто агентите ги ограничават, за да не бледнеят другите кичисти пред тях. Те просто са поредните, които като стигнат до главният ростер и му отнемат точно това, което ги правеше интересни и в, в NX или съответно къде са били и другаде. Точно. Защото някакси в главния ростер всеки трябва да е one size fits all. Един вид. Да. А тях... Всеки да е в, в кутията. Да. Ще финишираме ли? Ще финишираме. <плаква> <плаква> Дай да го отметнем. Един мач ни остана. Дай да го отметнем. ивента е... за вечерта. Мейн Който, врядно, за... ще е пети матч. Да, между той ще някъде по средата на карта, но това не означава пети матч. По средата на карта в момента означава 6 или 7 матч. Мачовете са мисля, че около 13 вече. А между другото, преди да започнем с мейн ивента, няма ми кажи друго. А, според теб, кой от мачовете, които са сега в карта, ще отиде в кейкова? Или няма да има такива и мислиш, че цялата а, Женския е на SmackDown, най-вероятно. Или CruiserWaytите. CruiserWaytите, според мен, няма да направят такова нещо с тях. Тъй, Аз се притеснявам, че ще жените на SmackDown, което за мен лично ще е огромна обида. <рък> Но имам тия два матча, според мен. Според мен, голяма опасността. Колкото и да ми е неприятно да мисля за това, че маня ще мине без отборен матч, Тройният матч за отборници титли е доста застрашен от такава съдба. Андри джант Мемориал Батарова също може. Миналата година не беше ли... Вижте, миналата година беше, да. Mm -hmm. а, и стигаме, разбира се, до мейн ивента. След като сме си говорили няколко пъти за парттаймъри, говорили сме си за пълните ростъри на двете шоута, за това, че няма място за кичисти, които си били цяла година. И, и за колко велики е ИДжи? Да, и, и изведнъж... Шейн Макмахан е в, може би, основната история в Смакдаун, която дори засенчва като подредба на сегментите, като внимание засенчва връждата за WWE и титлата. Толкова мехцик. Хвалих Как техните нали, шефове, образно казано, Шейн и Брайан не се появяват толкова, появяват се само когато има нужда от тях, т.е. изпълняват някаква действително важна роля за разлика от Стефани, която е във всеки втори сегмент и погребва някого. И за на Шейна тук в основната връжда също MVP-то на цялата компания сигурно. М абсурдно е, факт. Но не, наистина във... Шейна не се появяваше чак толкова много, това го нямаше. Но, наистина пък Стефани поне не участва в матч. А, не знам кое е по-лошо, да Трък, да си във всеки втори сегмент на те или изведнъж да получиш матч на Мания, присоя, че толкова много хора, които Заслужават мач на маня. Има лойка да имат мач на маня, няма такъв ти да си е, там. Стефани, според е по-зле, защото тя ти проваля всяка седмица. Да, всъщност аз доста повече се радвам на това, че. А... Примерно, нямам никакъв проблем с това, че гледам ще Макмена срещу ЕДЖ и Стайлс на маня, но по-голям проблем с Стефани Макмена в Роу. И заради това не харесвам моят бюро толкова. Тя е една от причините. Ще е мач. Просто може да е много по-добре. Стайлс заслужаваше друг компонент. Да Служаше ли е матч за титулта? Да, аз друг вариант не виждам. Дори да не... Просто не ми се мисля за вариантите за противници. Просто стаял можеше да има по интересно опоненти. Mm -hmm. Тейкър дори. Може би малко пресилвам нещата тук, но пак ще да нещо свежо. Шейн... Нищо против Шейн. А, Шейн е Олодо Копеле. Признали сме го много отдавна. Миналата година го доказа пак. Каквото ще говори миналата година Шейн... Направи шоу. Матчът може да не е бил добър, не е бил и от най-добрите матчи на Тейкър на Мания, ясно. Но Шейн направи шоу. Скока до ден днешен го въртят и това е скок, който ще го въртят години наред. Защото, когато е си говорим, онзи ден пак нещо ще го пуснах. Съвсем случайно. Мисля, са качили матча в YouTube безплатно. Това е зрелище. Шейн го бива в зрелищета и пак очаквам да направи, в зависимост от това каква е сцената на ареса, умението е пак да се опита да направи нещо зрелищно. А е да известен степен матч с МакМейн Това си е признание mm. За AJ при всички случаи Да, И с... в, в, в, Така във вселената на ВВ Това си пуш е Точно Но а... просто всички имахме много по-големи очаквания Така смятам аз Точно така Някак си матчът на те привлича като го видиш на хартия някакси си не ти звучи като нещо, което би искал да гледаш Значи, mm -hmm. окей, okay, нали а, Имаме пример много хора вече споменават из разни сайтове и така нататък, даже аз говорих с някои диши, които казаха, нали, че най-добрият случай този матч те прилича на Енгъл Шейн от 2001 -го година Кингъв по-младите фенове и зрители, защото трябва да се съобразяваме с тях, сигурно не си спомнят за този матч, но Кърт Енгъл и Шейн мъкменед, дами и господа, момчета и момичета направиха един много много добър матч на King of the Ring 2001 -го година. Юни месец. Едно време даже знаехме в кое пепори, в кое месец. В днешно време не можем да знаем. Ако направят нещо такова, нещо с повече спотове с а, раздаване от страна на Шен, който да бъде размята на дясно, тук там да си направи неговите спотове с. А, а, то това не е Вандаминатор неговото с Кофа. Какво е това? Защото Иван дам го правише. кост-то кост-кост. то кост да. Е това си направи, ще скочи върху масата, както направи в Смакдаун. Може би, предполагам, ще скочи от сцената Може да се получи нещо, което да е окей Тито вече споменар думата размятане Защото по принцип Шейн в своите мачове винаги е по-малкият човек Затова Енгъл го размяташе, Кейн го размяташе, Биг Шол го размяташе на времето, Грубария даже Докато тук Ей Джей даже мисля, че е малко по от Шейн. Да, да, има май нещо. И, и, и аз за това, това е още една причина да бях против този матч. Защото не мога си представи AJ да го размяташ Да. И някакси. AJ, принцип е по да okay high flyer. За... Не изглежда ОК okay за AJ. Смисъл, да? шефа да е по-голям от него и да има мат с него и. Mm -hmm. а, но пък, всички сме наясно, че равно AJ Styles. дори а, casual феновете на WWE вече са свикнали с идеята, че AJ Styles е адски добър той може да направи добър матч дори с Роман Рейнс, както видяхме миналата година. Може да направи добър матч с много хора, които иначе не биха могли да изкарат добър матч. И изведнъж, някакси, Кейф а... ти очакваш Стайлс да мачка, да брита Шейн, да размята Шейн, да доминира в мача. И. Не знам. И това обаче не е най-добрият вариант. Не е най-добрият вариант този матч да е крайно. Едностранен. Може би това, може би това е сред... Златната среда ще бъде. Стас доминира в, в, в техничната част на мача. Спокойната, кетч частта. Шейн тук, там има проблеми под формата на някакъв зрелищен спот и до там. И накрая ще е отнасят туша. Това е адски важно. Обаче, според мен, не е сигурно. Това е проблема. Че не е сигурно. Според мен, Ейджи наистина могат да го преместят в лоу и евентуално това могат да го използват примерно като някаква причина, за да го преместят в рол. Защото аз, доколкото знам, драфт още не е сигурен. И примерно може да има някаква така врътка Примерно ако Шейн победи AJ, затова AJ да отиде в роу, а сет примерно, ако бие Triple H, затова да му се ядосат и така сед да отиде в смакдаун. И така един вид да направят някаква размяна. Тази размяна в напълно възможност съгласен съм с теб, но има и друг вариант. Има варианта, в който AJ стая спечели матча. Казва на Макмен, победихте, а... искаше да си начешеш краста, примерно с мен, аз те смачках, бил съм всички в роста ти, а вече не искам да се занимавам с теб, ето аз те победих, да вече искам да напусната по шоу, искам да оти в рол. Нещо е такова. С което ти там ще погребат смак, дал, обаче. да Ам... Не е, сигурни. Защото едже и вика, това е бе шоуто, бил съм всички, тук за мен всички сте лузани. Не, не сиват... то не е идеята да каже беше шоуто. Идеята е да каже просто, че той вече не иска да е в шоуто, в което е Шейн нали? Да му каже ни вид, аз те победих, приключих с те, приключих шоуто ти. Махам се. Мисъл, да видите, нали, вижте колко гадно ще ви в смакдаун без aj styles. Да не, да не затапва изцяло шоуто, да затапи по-скоро шейн. А, да каже нещо на да Направих смакдаун велик, ще ти да направя роу велик което ще не, е, напъл... е по -добре. напълно логично ще е нещо да каже такова, с оглед на неята много фенове. Тогава да прави крейт на... аген. Да. Аз лично съм на мнение, че SmackDown изобщо не, а, не се държи само на AJ. А, има много неща в шоуто, които си струва да се гледат. Цялото шоу си струва да се с SmackDown е доста добър в момента, последните месеци даже. А, така че загубата му няма да се... Може би да се усети толкова сериозно, особено след ако дойде и бъде вкаран в някакви подобни истории, има надежда. Но както ти казвам, според мен, не е задължително Шейн да побеждава AJ, за да може AJ да се махне. Може и AJ да бъде Шейн и пак да намери начин да се измъкне от смакдаун и да търси нови възможности в рол. Но, според мен, този матч е непредвидим. Така, аз залагам на, на AJ и се надявам AJ да победи, но според мен е 50-50. Съгласен съм и аз куля повече към победа на AJ, надявам се също на победа на AJ като теб и да но стане. В смисъл, нищо против Шейн, нищо против Meraka му да има матчове. Не мисля, че трябва да са на мания, Вече казахме много пъти защо. Mm -hmm. Защото имаме достатъчно парттаймъри най-малкото. Нямам нищо против да го гледам в този матч. Пак казвам, нали, може да е по-добре, но окей ще се състои, поне AJ да бие, за да, да има гътка радост цялата ситуация. С това матч черпахме целият карт до момента. Така е, 13 мача, ей Бого. Да, и а, още дори не се знае, нали? Ти каза, че според теб Джош има някаква роля в мача на трипъл Имаше слухове, очаквам. Имаш, да, имаш слухове, да, че ще има матч между него и Фин който с една седмица до Мания е безмислено да го има този матч. Абсолютно, ясно съм сигурен да бих искал да го гледам така. Да. Ето тук една кратка вметка, съжалявам, че я правя, но Бауър, ако се върне на Мания в Under the Giant Battle Royale, го взима от И дало. Дано, дано, пак е кофти за хората, другите хора, които са в него, като Stroman, Харпар, Joe, евентуално и така нататък. Но, както и де. Но ето, за първ път има шанс Battle Royale да има по-голям стар заряд в себе си. То ще, виж как накрая това, то ще най-добрия мач на шоуто. <съща> Представи. И ще да. го забият на при шоуто. Добре. А... Едно бързо обобщение ще направя. След това като гост давам на теб да закриеш и все пак ти да дадеш своето мнение. Според мен това отново казваме една... Азки добре билната мания от към мачове, защото доста от мачовете са с някаква комещна история не казвам, че се развиха по най-добрия начин но поне имаше движение случваше се нещо, не беше твърде монотонно развитието мачовете са от а, много добри не мога да кажа, че има отлични мачове в карда но има много добри на хартия, има добри, има окей мачове има и Джон на Ники Бел, ми си Марис но, цялостно и впечатление че тази мания вървеше добре до последните седмици, което е абсурдното, и вече последните една-две седмици, вместо да се засилят нещата, те някакси загубиха инерция навсякъде, не само при Илая Торта, но и при... като цяло загубиха нещата инерция, просто не вече сякаш не е останало какво да се случва, което не е така, има какво да се случва, тези връжди да са интересни, но то не, не става, матчвата световни титли... Стоят сякаш в сянка за сметка на Roman Reyes Undertaker в Роу И Shane McMahon vs Sage Styles в SmackDown Което също е безумно Но все пак моите очаквания, въпреки големия карт, Са за... Надявам се, надявам се, не си да на се надявам тази мания да бъде добра Защото 32 Дори в момента имам сериозни проблеми си спомня какво съм гледал миналата година, 32 заради контузите или друго Получи се ОК мания с това, което можеш да бъде С тези хора, които бях в нея. Тук вече звездите им не са контузини Тази година и напълно вреда на нещата Ние да получим едно наистина епично шоу Което, в зависимост от качеството си мачовете, Може да е нещо наистина запълнищото се, Но може и да е доста голям провал Твоето мнение е е Тебе казват, че за кетч по принцип имаме по-високи очаквания И като цяло карда не е лош, ако беше за друго paй ще щеше да изглежда много добре. Но просто някакси можеше да е много. За мания може да е много по-добре. Имаха много опции, те в крайна сметка избраха. В момента някои случай най-тъпите опции, в някои случаи най-неточните опции. Като цяло има два-три мача, които определено имат потенциал да са дори матч на годината. Извинявай се прекъсвам, мръдни малко то микрофон, защото трепери като. Лут. Да, има някои матча, които имат потенциал за матч на годината. Uh -huh. а, има някои матча, в които може да очакваме големи моменти, ако не като цял матчът е силен. И има някои мачове, които просто те е страх да ги гледаш. Uh -huh. а, и, опрзвете от това е. В смисъл, като цял не е зле. Е, не, както как, как началото не съм толкова надъхан, някакси липса ми тръпката, но ще видим какво ще стане. Чакаш победата на Goldбърк и да макнеш. Примерно, на Ина и Джей, така. така. Еобърцето чака моменти. Не толкова като мачве, чака моменти. Откото, Мания винаги не... е била за моменти, дори Кеч винаги е бил за моменти, наскоро някой го обясняваш. А, сетих се. А... Кеви Новенс в подкаста на Крис Джерико, токи джерико. Обясняваш <laughs> как са сами зен си говорили, че Кет всъщност е моменти, ти не помниш. Целите матчове ти помниш някакъв момент. Помниш Шон Майкъл с титлата в ръце, помниш копието от стълба на WrestleManiac 7, така, така. Това е което мога да очакваме, и това, е, което мога да се надяваме. Но ще е хубаво, за портмен, е хубаво тези моменти да са подплатени с качествен кетч. Ей дано, мога само да надяваме. Ива потенциално. Мога малко по-добре да ги пилгнат нещата винаги може по-добре в очите на долното племе на смарковете Ай, веднъж смарт, винаги смарт не можеш да утъпееш както казах <съща> дано Тръмп сложи край и на смаркщината в ама, ама, Тръмп беше другото, лека по лека въща атитютерът днеска четох, че ще въща турнира Бед <съща> така че човека въща атитюда да благодарим на Тръмп за това Сигурно Абсолютно. да му и за лика. Кой е лик? От нечи телефон. А, да, да, да, да, да. Сигурно и това е дело на Тръмп, за да върнат тиотерата. Е на руснаците. Добре. Ми, два не. Коледарино Златен. Благодаря ти за това участие. Разпрочетосахме тези 13 мача. Или повърхностно минахме върху тях, за да ги зависи до гледане точка. Но важно, че сме отметнали, имам вече на мания, хората знаят кои са нашите очаквания и можем само да им пожелаем и на да те пожелавам също така една приятна мания ще... чести привилегии отново да си чуваме денния гласец в ефир Сред <laughs> толкова години и... някой път може пак Ще повторим Бирекаст От нърд за нардове. С Маркове и Маркове надскочихме двойно, дори най-смелите ми очаквания за дължината на това Ресълмейния превю. Но важното е да ви е било интересно. Ако имате желание, посучете в коментар и вашите очаквания за мачовете. Посетете блогът на бирето на адрес bireto.blogspot.bg Там, в страницата подкаст, ще откриете предните броеве на бирекаст, каст. Слушайте и следващия, който ще се появи на заветния 2 април. Това беше от мен, Антон Биров. Желая ви приятно и неизточително гледане на манията. И продължавайте да гледате кеча за кеф, а не за да му давате звездички ала Дейв Мелцър. До нови срещи!